No se Unes de pau, a contrabanda FM. Refugi Antieri 307 del Poble Sec. Som al carrer Nou de la Rambla número 169 del barri del Poble Sec. Estem davant del Parc La Primavera i em trobo amb la Leila, que és una de les guies del refugi 307 que va servir per que es poguessin amagar els veïns del poble sec durant els bombardejos, durant la Guerra Civil. Hola, Leila. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, explica'ns una mica, així, per començar, què significa aquest refugi per la ciutat? Vale. Bueno, aquest refugi fa un any i mig això, que s'ha obert al públic um, el fet és que la idea d'intentar rescatar un d'aquests espais de memòria a la ciutat uh, a més, aquest més patrimoni col·lectiu no pot ser res perquè realment aquest, aquest refugi està fet amb, pels veïns del barri del Sec amb les seves mans durant la guerra civil, uh, quan havia la ciutat estava sofrint bombardejos per part de sobretot els aliats de Franco no? de, de, bueno, bàsicament dels, dels alemanys de la Legió condor de, de, de Hitler i també l'aviesa de la legionaria italiana de, de Mussolini i on bueno, pràcticament tots bombardejos que trobem aquí a Barcelona es van emportar a terme els italians i bàsicament la, la, la, la població barcelonina per la seva pròpia iniciativa va començar a construir refugis per tota la ciutat, eh, molt sovint també amb la conivència de l'Ajuntament per poder bàsicament protegir-se de cara a aquests, aquests bombardejos. Eh, hem de pensar que si Barcelona era una ciutat oberta al mar amb molt poques defenses, estava molt poc preparada per la defensa antiaèria eh, abans de la guerra civil i realment eh, la població li va costar molt conscienciar-se del perill que suposaven aquests bombardejos eh, i realment va ser una experiència pionera perquè realment no, no s'havia viscut mai a nivell pràcticament mundial una experiència d'aquest tipus i realment es, el que impacta més de tota aquesta situació és la capacitat de reacció de la població barcelonina que varen poder fer pràticament fins a 1.400 refugis en, a la ciutat en poc més d'un any i mig. No? Això és una de les qüestions més, més importants que cal, cal recalcar, no? la capacitat de mobilització del que la població m'ha mostrat durant la Guerra Civil aquí. Aquests refugis estan fets a pic Sí, el que parlàvem abans és que normalment un enginyer de l'època recomanaria dinamita no? per fer aquest tipus de refugis. La dinamita en època de guerra era molt cara i hem de pensar que la, la gran majoria dels recursos que tenien anaven destinats al front per aturar, aturar més que res l'avanç dels feixistes, um, així que realment estem parlant de piquipara, no hi havia cap altres mitjans i això també suposava que estan molt condicionats a les, a les característiques del subsol. En el cas de del Poblasec, es va aprofitar l'alçada de la muntanya de Montjuïc, en el qual van poder construir directament dins de la muntanya i això és una excepció perquè els de, de la ciutat, normalment havien de picar cap a baix um, fins a 12 metres de profunditat no? com és el cas, per exemple, del, del refugi de la del la Diamant, que és un altre dels refugis de Barcelona que s'han pogut conservar fins avui Urbicidi és un neologisme nascut de l'experiència de la guerra com genocidi Definit i popularitzat per Rafael Lemkin a partir de 1945 per tal d'intentar descriure un fenomen nou d'escobert aquell mateix any, l'extermini sistemàtic de milions de jueus, gitanos, etc. Urbicidi, doncs, ens remet a la Segona Guerra Mundial, però té un antecedent directe en la Guerra Civil Espanyola. Efectivament, Barcelona, com Guernica, Madrid, Màlaga, Tarragona, Granollers, etc., va patir un herbicidi, en tota regla, entre 1936 i 1939. La guerra, com la revolució, va visitar la ciutat de manera descarnada i cruel, fou, bombardejada, i la seva població va passar fam, malalties i por, molta por. No va ser, però, l'única ciutat castigada, com tantes altres ciutats sotmeses a l'hormicidi dels franquistes i els seus aliats feixistes, Barcelona va ser el pròleg als hormicidis europeus dels anys següents. Barcelona va ser front i rereguarda al mateix temps. Va ser un escenari magnífic per assajar les noves tècniques de fer la guerra i fer-hi brotar la cara més amarga del conflicte, la victimització de la població civil. L'experiència bèl·lica barcelonina va obrir la porta a una altra seqüela terrible. A partir de 1939, els conflictes armats arreu del món provocarien més víctimes civils que militars. Era el principi de la guerra total, que va assolar Europa i bona part d'Àsia en els primers anys 40, quan les ferides de guerra de Barcelona encara s'agnaven. Eurovisia sí, és el tema que utilitzem quan parlem d'aquest bombardeix sistemàtic sobre població civil eh, com deiem realment és una tècnica nova hem de pensar que la Primera Guerra Mundial hi ha bombardejos, però la tecnologia militar avança molt durant l'època d'entregarres eh, només hem de pensar que la Primera Guerra Mundial encara parlem de trinxeres, d'infanteria hi ha alguns tancs, i alguna aviació però al final de la Segona Guerra Mundial estem parlant d'una bomba atòmica i mostra que hi ha un avenç molt ràpid, molt considerable i realment també hem de pensar això, no? que la mentalitat de la, de la gent no avança tan ràpid com aquests canvis tecnològics, amb la qual ara eh, també hem de pensar que abans la reta, el que és la rereguarda era concebuda com un lloc segur que la gent anava cap al front a lluitar i realment aquesta concepció es perd no? parlant d'aquesta guerra total perquè tot el territori és afectat i realment va ser una tècnica que pels feixistes els hi va funcionar molt bé però és notat um, realment una tècnica pues, com dèiem que és, és nova, no? que a partir de la, de la guerra civil espanyola es uh, generalitzarà la segona guerra mundial fins a la guerra Vietnam o bueno, fins avui, però que en aquests moments realment um, no, era, no era lo normal no bombardejar la rereguarda, però això realment també les ciutats, com deia, no estan preparades per a aquest tipus d'atacs. A l'hivern de 1936-1937, la guerra ja havia arribat a la ciutat. Hi havia hagut els primers bombardets i les primeres víctimes. El front de guerra era lluny, encara, però no avançava i també portava males notícies. Hi havia baixes entre els milicians i futurs soldats de la república. L'arribada de refugiats d'altres llocs d'Espanya va crear problemes cada vegada més greus d'allotjament, alimentació, sanitat. Per tal d'espunjar la situació de Barcelona, es va intentar repartir els nouvinguts per altres localitats catalanes, però no sempre hi hagués una resposta positiva i solidària. A partir de 1937, el menú diari es va anar reduint dràsticament. Llegums i farinetes i alguna verdura escadocera. A mitjans de 1937, l'Ajuntament va imposar el racionament dels aliments bàsics. La mesura va aguditzar la desmoralització de la ciutadania i l'aparició d'un mercat negre florent. L'economia domèstica es va trasbalsar del tot. S'imposava l'intercanvi de productes i béns per menjar. Les excursions a les zones rurals eren cada vegada més freqüents. Si algú tenia amics o familiars al camp, disposava d'una oportunitat de luxe per millorar el seu rebost particular. A mesura que la guerra anava avançant i l'esquassetat anava en augment, el malestar social es feia més visible. En el tram final de la guerra es van registrar alguns assalts a magatzems governamentals on es guardaven reserves d'aliments, alhora que els menjadors populars estaven desbordats per la demanda social. I darrere el racionament i l'esquassetat va arribar la fama, la desmoralització i la desmotivació. La guerra es va anar reduint a una cursa per sobreviure a la fam i als bombardets. Cada vegada es feia menys cas a les crides èpiques i patriòtiques dels governants i es dedicaven els pocs recursos a l'abast per assegurar-se una mínima subsistència fins al final de la guerra. Realment això va complicar molt la situació, el fet de la quantitat de refugiats que venien a altres parts d'Espanya. Hem de pensar, com dèiem, que més o menys hi havia un milió d'habitants el 36, el 39 pràcticament s'ha doblat aquest nombre. Això és perquè cada lloc, cada territori que va conquerir Franco per a Espanya, això crea un exili massiu cap als territoris, encara mans de republicans, i especialment un territori com Catalunya i Barcelona, perquè és la frontera amb França. La idea de que si els feixistes arribessin fins aquí, la gent podria fugir del país. Això com realment el que va suposar també va ser que una capacitat d'organització també de la població es van fer campanyes de solidaritat, de repartició de mantes, moltes d'aquests refugiats van ser acollits també, a moltes cases també de gent d'aquí de la ciutat, però, bueno, clar, com pic la situació no només en quant a l'organització, la, la defensa d'aquesta ciutadania davant els bombardejos, sinó també per als problemes de la fam, no? El dia 16 de març de 1938, a les 22 hores, va començar el bombardeig més sagnant i llarg que va patir la ciutat de Barcelona en tota la Guerra Civil. El dia 18, a les 15 hores, va acabar el tratzer bombardeig de la sèrie. La ciutat havia patit un càstig desconegut fins aleshores, per les dimensions de l'atac. Les xifres ho expressen clarament. Més d'un miler de morts i ferits, 45 edificis destruïts totalment i 75 de danyats parcialment. Els ciutadans barcelonins encaraven un fenomen nou, només assejat broument durant la primera guerra mundial. El bombardeig a la rereguarda com un recurs més per guanyar una guerra, independentment que en aquesta guarda hi haguessin o no objectius militars o fos una zona civil. La guerra d'Espanya fou un extraordinari i imprescindible banc de proves per a les aviacions italiana i alemanya, i en menor mesura la soviètica, que començaven a preparar a fons el futur conflicte europeu. Al llarg de 1937 i 1938, la ciutat fou contínuament castigada en un crescendo desmoralitzador, les escoles havien de tancar les portes, si no, corrien el risc d'acabar com el Liceu Escolar de Lleida, destruït per un bombardeig el 2 de novembre de 1937. Els nens, amb les seves mares i altra gent, havien de córrer als refugis o a les estacions de metro. Si es podia, i es tenien familiars o coneguts fora de Barcelona, s'enviava els nens a lloc segurs. Fins i tot s'havien organitzat colònies a França per acollir els nens i nenes evacuats de la ciutat. Els bombardeigs sistemàtics trasbalsaven la vida quotidiana i empitjoraven unes condicions de vida ja prou dures. Combinats amb els atacs terrestres i la lenta ofensiva sobre el país, van ser decisius per erosionar la moral de la rereguarda i fer més aclaparadora la victòria franquista. Bueno, en general la guerra civil espanyola aquí només a Barcelona, a fruit dels bombardejos eh, per part dels aliats de Franco van morir unes 2.500 persones eh, durant aquests 3 dies pràcticament van morir 1.000 no? durant el 16, el 17 i 18 de març del 38 van ser 3 dies de bombardeig constant i intensiu eh, realment és una cosa que molta gent amb moltes testimonis recorden perquè va ser una experiència molt traumàtica perquè estaven acostumats a que els bombardejos duresin això dues hores, dues hores i mitja i molts van trobar-se atrapats dins de refugis o la, bueno, els tunnels del metro, tots aquests que es van utilitzar durant pràcticament 3 dies, la qual també va ser una experiència molt dura. No? I realment alguns refugis no van anir, inclús aguantar la intensitat d'aquests bombardejos, però en el cas d'aquest de Pulassec pues no va no haver cap, cap problema aquest bombardeig intensiu d'aquests 3 dies de març del 38, um, una de les bombes segurament més conegudes, un dels bombardejos més famosos de la ciutat, segurament el que més és aquest famós bombardeig de, de lo que és el cine Coliseum, um, just allà ja en aquests moments passava un camió republicable de trilita, d'explosius, i justament una bomba dels feixistes va caure damunt d'aquest camió i això com em pots imaginar va fer que augmentés molt el que és a, també l'on expansiva d'aquesta bomba, i de fet els diaris en un primer moment ens parlen de, de bomba de massiva d'algun tipus, perquè com del camió no va quedar res, realment no en no, com, com una avió podia portar tanta, tanta càrrega, no? perquè normalment els, les bombes eren 200-300 quilos de metralla, però realment això ja era una quantitat pues, pues, no, que va quedar unes estrosses importants no? i és un verdeig que molta gent recorda. dels aspectes més significatius, el fet de que a l'època no existís el radar, el radar és una invenció dels britànics a la segona guerra mundial en aquesta època no existeix així que per saber, quan venien els avions havia uns petits barcos que feinen el recorregut entre Mallorca i Barcelona, perquè com parlàvem abans, Mallorca era la base militar des d'on sortien aquests avions que venien a bombardejar la ciutat, i el fet és que, que bueno, l'altra tècnica que tenien, per dir-ho d'alguna manera, eren gent que estava literalment dreta a la muntanya de Montjuïc mirant cap a al horitzó um, quan veien aquests avions arribar fins a una una alarma, i aquesta alarma la donava la població en una mitjana d'entre un i dos minuts, des que estaven a casa seva fins que havien d'estar refugi. Això va condicionar molt, um, en general, tota l'organització de la defensa, perquè, clar, tothom sentia que havia de tenir un refugi just al costat de casa seva un dels aspectes més importants de la guerra civil sí, aquí a Barcelona segurament són els fets de maig no? aquest moment en què els mateixos republicans acaben lluitant entre ells no? com s'ha ja de des dels principis de la guerra hi ha moltes tensions entre les diferents formacions polítiques i obreres i bàsicament aquí els refugis no, no estaven organitzats per partits ni molt menys de aquí podia entrar tothom, no havies d'ensenyar el carnet de cap partit per entrar, entrar aquí a refugi um, i bueno el que s'intentava sí que és mantenir la pau um, diferents... pensar que la gent estava aquí dins durant molt de temps, en un espai petit, amb un estat de tensió important era molt fàcil que sortissin tot tipus de conflictes i per això havia aquesta norma que és un poc curiosa, no prohibit parlar de política ni de religió, ja simplement per fer d'això no? intentar mantenir la pau i un poc, un poc la tranquil·litat, el no? màxim possible. Uh, un dels altres aspectes importants del tema refugis és la tradició associacionista, no? que compta amb Barcelona i també Catalunya, no? especialment en aquesta època, als anys 30, uh, sense aquesta un poca um, tradició no? d'organització interna, el fet que la gent podia estar molt acostumada a treballar de manera conjunta i prendre decisions de manera col·lectiva, especialment en aquests barris obrers, això va facilitar molt la feina. No? Crec que si no, no s'entendria que es va construir tants refugis per iniciativa pròpia a la població en tan poc temps. Uh, el fet és que en aquests barris obrers uh, no només la gent pertanyia a sindicats polítics, organitzacions polítiques, també podia ser una comissió d'organització de festes, podia ser uh, inclús una coral, però totes aquestes organitzacions de base es van aprofitar des d'on la gent es va organitzar per construir aquest tipus de refugis. No? Uh, penso que avui en dia seria bastant més complicat que això es fes uh, d'aquesta manera en tan poc temps. El refugi antiaeri 307 del Poble Sec. En aquest cas, aquí el Refugi 307, doncs, hi ha una particularitat, i és que els bancs estan fets de fusta. En general, la gran majoria de refugis construïen uns bancs fets d'obra, bueno, de maó i morter, però en aquest cas concret, aquí en el barri, hi havia el que en deien el sector del ram de la fusta, que va ser un col·lectiu també col·lectivitzat, amb aquest moviment obrer que es dona als primers mesos de, de la guerra, i llavors ells, com eh, implicats en el, la construcció de refugis, van donar el, la fusta. D'aquesta manera tenim doncs, aquí un exemple de la coordinació de, que se'n diu això del treball en xarxa, no? que és tan de moda ara i que en aquella època doncs, funcionava d'una forma natural sense inclús ni anomenar-lo d'aquesta manera i que doncs, mostra la implicació per part dels veïns i inclús dels propis col·lectius, com puguin ser doncs, això, sectors del ram de la fusta, de la indústria, etc etc, que en alguns casos, com en aquest, doncs, donaven la seva feina d'una forma doncs, altruista per la confecció d'aquests espais de, doncs, de recollida de tot el barri, no? de tota la gent del barri i aquest és el cas particular d'aquí. És significatiu, no?, aquesta urbanització social del proletari que en, que en dèiem abans, a, en aquesta època d'abans de, de la república i durant la república, és una dinàmica molt diferent de l'actual. Sí, en aquest sentit és un exemple únic el que es dona aquí durant, durant el conflicte de la guerra. És potser una de les coses més oblidades, no?, però actualment en la història d'Europa una persona se n'adona que l'única activitat autogestionada que hi ha hagut i que ha funcionat durant els primers anys, el bueno, primer any sobretot de la guerra, s'ha donat aquí, i s'ha donat durant el, aquest conflicte de la Guerra Civil en el qual doncs, la població obrera, implicada a través sobretot de la CNT, que era doncs el, el col·lectiu, el sindicat més majoritari, pràcticament amb més de 100.000 afiliats, doncs, eh, doncs, va donar resposta a això és una activitat que afecta no només a la confecció de refugis però també doncs, a la col·lectivització de les empreses, dels camps, de, dels restaurants, dels hotels i que en certa manera doncs, amb més o menys fricció perquè això també és un procés que també va causar doncs, les seves violències evidentment doncs, de cop i volta va transformar una societat totalment burgesa com la que hi havia en aquell moment en una societat proletària i llibertària que és una cosa que, doncs, que no s'ha donat mai més i que en definitiva també, des de la meva opinió, doncs, va ser el motiu pel qual doncs, inclús després van eh, entrar interessos adversos a aquest tipus d'activitat perquè clar, no doncs, s'imaginava que podria convertir-se aquest país doncs, en un país anàrquic cosa que no interessava a ningú, ni a Europa, ni a Estats Units, ni a Anglaterra, ni a Rússia mateix, tampoc Bé, doncs en referència a aquest context històric, doncs, estem en uns moments que realment en eh, la història de Catalunya doncs, hi ha un procés important de canvi L'arribada a la república, en realitat, per molts, va ser vista una mica doncs, com un inconvenient, com a cosa que es va després demostrar doncs, amb el cop d'estat que es va fer no? per part d'aquests generals i, i de gent no ens afia aquesta causa. Però l'arribada a la república a Catalunya dona, doncs, per exemple, primer, la primera llibertat de vot, sobretot de les dones, cosa que tampoc havia passat mai aquí a Espanya. També dona doncs, la llibertat del divorci. Eh, la creació d'un sistema pedagògic també doncs, que surt de les aules, amb la creació d'escoles com l'escola del bosc o l'escola del mar, no? quan els nanos anaven directament a la platja o al bosc a aprendre, doncs, de física o de geografia o de natura. I després també la possibilitat de l'avortament. No últimament s'ha estat discutint molt sobre aquest tema, s'ha aplicat una llei, però aquí a l'any 36 es podia abortar aquí a Catalunya, no a la resta d'Espanya, Catalunya. En aquest sentit, per tant, és un procés i un context que ens està visant d'un canvi d'un canvi realment de mentalitat i d'uns valors que fins aquell moment doncs, la gent no, no contemplava. No? En aquest sentit el cop d'estat el que intenta també una mica és acabar amb aquest procés que apunta realment una transformació social de, doncs, de la gent i del, bueno, de la massa social d'aquell moment i que no interessa que no interessa de cap manera, perquè les estructures fins a aquell moment doncs, estaven consolidades amb una estructura doncs, piramidal, no? pràcticament, en la qual doncs, la burguesia o els grans terratinents, la gent d'església, dominava una massa social que estava doncs, vivint des de pràcticament la segona meitat del segle XIX en les condicions insalubres totalment, patint accidents a les fàbriques, amb una esperança de vida que pràcticament no superava els 30 anys i patint doncs, malalties i ho provi i en certa manera doncs, també una injustícia al seu salari, no? per exemple, que no es corresponia amb les hores que, que treballaven. Tot això acaba desenvolupant en molts casos amb, amb, amb pics, podríem dir, de revoltes eh? des de pràcticament a principis del segle XX fins a l'arribada de la guerra. I en aquest moment quan arriba el conflicte de, de l'alçament, la defensa de la ciutat que en gran part es fa per la voluntat dels propis treballadors molts d'ells sindicats de la CNT donarà la possibilitat que un cop amb les armes a la mà ells imposin la revolució social, aquest procés que, que ells anomenen revolució social o l'estat llibertari no? que, que deia Durruti, que era un dels, doncs en aquest sentit un dels ideòlegs de tot, aquesta, de tot aquesta, aquest fenomen Llavors, clar, en aquests moments eh, se sap que es produeixen moltes violències per part dels obrers, són els incontrolats que la gent coneix a nivell històric, que mor molta gent, pràcticament ja comptabilitzaves uns 12.000 morts en general, que s'havien produït també la, la, la construcció d'unes menes de presons, que són les xeques, en les quals s'omplien doncs, de facciosos, de gent més pròxima a la dreta, i a vegades de gent innocent, també perquè a vegades eh, molt era oh, mira, aquest m'ha dit no sé què, aquest altre per interessos, per, per venjant també acabaven fent-se bestieses no? però en aquest sentit potser davant d'aquest procés eh, haurien de veure-ho potser d'una manera més lògica, tenim present que els obrers estaven passant des de com deia abans, fer 150 anys una situació bastant dura i que és lògic que quan tinguin les armes a la mà, doncs es prenguin la seva represàlia en aquest sentit clar, justificar morts sempre és un tema delicat ni molt menys, però hi ha processos que s'han donat en altres circumstàncies, provenents d'altres altres tendències, i els assumim amb més dignitat que no pas aquest, no? en el qual les criminalitza molt. Suposo que també el fet que és tan recent també fa que, en certa manera, sigui més difícil de veure d'una forma objectiva. Però jo crec que entre tots, per entendre-ho millor, hauríem de fer-ho d'aquesta manera. Deies que van haver-hi 12.000 morts? Sí, en aquest sentit es fa un recompte d'aquests primers mesos en el què s'aplica aquesta revolució social i hi ha com una mena d'ona de represàlies en la qual doncs, moren, per exemple, molts eh, mossens o gent d'església, empresaris, eh, amos de fàbriques, que en certa manera doncs, eh, resisteixen a aquest procés, i bé, doncs, com que en aquells moments doncs, eh, hi ha la possibilitat de que els obres tinguin les armes a la mà, es cometen eh, aquest tipus d'assassinats. La qüestió és que aquestes represàlies doncs, vindrien a explicar una mica aquesta situació anterior, Eh? i en aquest sentit doncs, eh, una mena, doncs, eh, bé, com també s'ha donat moltes vegades en bandes amb eh, governs més comunistes, una mena de, de neteja. De totes maneres també cal dir, val a dir, que la gent també coneix que dins d'aquests grups d'incontrolats, més que gent anarquista o de tendències obreres, el que hi havia era gent amb ganes de fotre tiros, i gent violenta, eh? I inclús en donat casos de gent que formava part, d'aquests contingents, podríem dir, doncs anarquistes o, o de moviments obrers que després van passar a ser policia secreta en el govern franquista i això, per exemple, si la gent ha llegit La sombra del vent que és un llibre que és un clàssic, eh? hi ha un personatge que és el Fumero Fumero és un policia que persegueix a un dels personatges del llibre doncs, bé, aquest personatge està inspirat en aquesta gent que en definitiva no tenia credo l'únic que tenia era les ganes de tenir una arma a la mà i carregar-se eh? o aplicar la violència gratuïta perquè sí en aquest sentit també això va donar molt mal nom no? en aquests moviments que es donen en aquells moments Al mateix temps també hi ha un altre personatge per exemple de, de la CNT eh, que és en, en Juan García Oliver que, que acabarà sent ministre de la Justícia amb, amb la República però també abans serà el cap del comitè de milícies Antifeixistes de Catalunya. Aquest comitè de milícies antifeixistes de Catalunya, de fet, controla i posa ordre. Per tant, eh, seria, seria interessant recordar que precisament la CNT és qui posa ordre a tot aquest eh, moviment de revolta.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 respecte al tema que comentaves d'en García Lué jo no sóc especialista en, el, en aquest tema però el que sí sé és que dins de la pròpia CNT va haver-hi sobretot al principi dues corrents per un cantó que comentaves d'en García Lué i per l'altre la defensada més per, per la Frederica Montseny en un primer moment els senatistes són gent que s'impliquen en la defensa i en la consecució d'aquesta revolució social y conforme pasan los primeros meses Pensa que la Generalitat queda totalment desbordada davant d'aquest procés de defensa de la ciutat que, com deia, porta majoria, majoritàriament eh, la CNT, però també cal tenir present que hi ha la policia de Sall, que en deien, part de l'exèrcit republicà, inclús la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra que treballen conjuntament, però vull dir que el gran volum possiblement són escenatistes, i que els més impressionen perquè són la pròpia gent de la ciutat, que no són militars i que no són gent d'ordre en aquell moment, però que assumeixen aquestes, eh, aquestes competències. Llavors hi ha un moment inclús que la pròpia entrevistat amb els principals membres de la CNT acaba proposant la sessió del propi govern de les regnes del govern Clar, en aquest cas els senatistes diuen que no per ideologia eh? i llavors és quan comença l'aplicació d'aquest procés revolucionari en el qual la CNT és un dels principals eh, organismes que gestiona la seguretat i control del que seria la, aquesta revolució social des d'un primer moment, la CNT és una, és una entitat que en aquest cas va bastant per lliure i així podrà portar a terme el que serà doncs, això, la col·lectivització de les empreses que tenim abans, del camp inclús i en un primer moment, sobretot la tendència més defensada de Barangarcia Oliver és la de no participar amb la resta de, de, estats, de partits polítics que en definitiva no acabaven de donar la imatge de voler realment aquesta revolució social possiblement dins de l'esquerra és un dels enfrontaments que hi ha entre els més radicals que podrien ser PUM i CNT respecte als més moderats que és el PSUC eh, la UGT i Esquerra Republicana o l'estat català era justament que era prioritari, si fer la guerra o la revolució social no? i el CNT abogava per fer les dues coses alhora igual que el PUM en canvi els altres, era primer fem la guerra després ja parlarem, eh, si farem la revolució per tant, a l'hora de pactar en forma de govern amb aquesta gent, hi ha unes reticències per part de, gran part de la CNT, representada en aquest cas per la imatge de Garcia Oliver si més no, la que s'acaba imposant, a més la, la visió de la Frederica Montseny, que és la de pactar en quin sentit? Doncs en el sentit de, de, de, preve de preveure que tot i ser més de 100.000 afiliats, si no s'arribava a treballar una mica en xarxa amb tots aquests altres elements que també formaven part del Comitè de Milícies Antifascistes, arribaria un moment que possiblement aquest grup més majoritari i més moderat acabaria per no comptar amb l'ajuda de la CNT. La por d'alguns dels seus dirigents, com per exemple en aquest cas Frederica Montseny, és el fet de trobar-se desplaçats. No volien perdre's una mica doncs, la participació en tot aquest procés. I aquí és una mica el, el que jo tinc entès en, en torno a aquest tema. Finalment, doncs, eh, la, la posició acaba sent més favorable a aquesta idea d'integració i després tenim, doncs, eh, com veiem, doncs, membres de la CNT que formen part del govern, tot i que doncs, amb la seva ideologia en un principi doncs, no, no comptessin amb, amb aquesta idea. No? El refugi antiaeri 307 del poble sec. El govern català i els ajuntaments van intentar de fer front als bombardeigs enemics amb l'organització d'un servei de defensa eficient i eficaç. Les autoritats republicanes s'enfrontaven a un fenomen bèl·lic nou i amb una capacitat destructiva desconeguda fins aleshores. Després dels primers bombardeigs es va crear la Junta de Defensa Passiva i unes juntes de defensa local encarregades de posar en marxa totes les mesures possibles per salvaguardar les vides dels civils. Els soterranis de les cases i la xarxa del metro van ser els primers llocs habilitats com a refugis. Paral·lelament es va imposar el blackout, l'apagada de llums i l'enfosquiment de cases i àrees habitades a les nits per dificultar les localitzacions d'objectius a l'aviació enemiga. Bé, en definitiva... Entenc que primer és una això de defensa passiva o defensa activa, em sembla una definició bastant teòrica i que, pel que tinc entès, doncs, bé, per un cantó la de defensa passiva seria tota l'utilització de sòtanos, eh, l'utilització de ferrocarril, de les andanes de ferrocarrils o del metro, i després la confecció pròpiament dels refugis, i en canvi l'activa, doncs, el que em deies, no?, els comitès, i després també la col·locació de les bateries antèries, com les que hi havia doncs, a la Torra de la Rovira, al castell de Montjuïc, o a la zona del Camp de la Bota, i inclús també, doncs, els refractors, eh, que també estan disposats a l'altre punt, que era allà les esplugues de de Llobregat, a Sant Pere Màrtir. En aquest sentit, el que jo veig és que una de les coses que funciona en, en els dos àmbits és el treball conjunt. Ja o que sigui, aquí a, a la guerra el que es posa en pràctica és el que és la guerra de guerrilles, no? que és al principi la... Bueno, diuen que és un invent ibèric, no, no sé ben bé d'on surt, però el que sí que està demostrat és que amb aquestes milícies urbanes que es formen, que es van de desplaçant per la ciutat, juntament amb l'ajuda, com us deia abans, de la... del que seria la... Les pròpies forces d'ordre eh, que també participen en aquesta defensa de la ciutat doncs, eh, acaben donant el seu resultat i després doncs, eh, el que seria el propi camp de batalla, sobretot per, per la presa de, de molts espais a la zona d'Aragó, tot i l'intent fallit de conquerir Saragossa doncs, doncs, va demostrar que en aquells primers moments era un element que funcionava. En aquest sentit, eh, ells treballaven també molt en xarxa, inclús a, dins dels propis sindicats o partits, com pugui ser la CNT, el PUM, eh, i, i la gent del PSU, que també treballava doncs, amb aquesta manera de, de gestionar la defensa. I després, aquest mateix exemple el tenim d'una forma més, potser si vols dir, passiva o civil, que és en la confecció dels refugis. Dir, la gent treballava en xarxa, com dèiem abans, a través dels moviments associatius, d'associacions de veïns, associacions d'amics, de, del ciclisme, del teatre, de, del que vulgueu no sé, Qualsevol tipus d'associació cultural o lúdica era un punt de partida per començar a treballar doncs, eh, com dèiem, en xarxa amb la resta d'associacions no? Seria com una mateixa actuació però amb dos fronts diferents Un doncs, avantguarda i l'altre arregla guarda, però que en definitiva és la mateixa manera de funcionar actuant cadascú, prenent una responsabilitat i treballant en grup al mateix temps eh? i sobretot el que em sembla més destacat i més important no? que la gent en cap moment es va esperar en definitiva que ningú li li resolgués el problema no? la gent en un principi tampoc sap ben bé què fer això també passa inclús a les institucions, l'atac dels bombardejos és una cosa tan novedosa aquí a Europa doncs que ningú sabia què s'havia de fer, però que després, un cop l'arribada dels avions i la conseqüència, amb els primers exemples dels primers refugis doncs, fets en aquest cas per la, els comitès de defensa passiva de l'Ajuntament i de la Generalitat, la gent pren la resposta per la seva pròpia mai no espera que sigui pròpiament l'entitat governamental qui li aporti el refugi, sinó que es comencen a construir-los ells mateixos. Aquí hi ha, el, hi ha el punt important que ja havias comentat abans, que és si fer primer la guerra i després la revolució, o primer la revolució i després en farem doncs, ja ho aconseguirem, no? Sí. Que és, eh, sembla una mica abstracta i, i no molt clar, però, però és bastant eh, important a nivell històric com les dues línies del que es podia fer i el que va passar en realitat, no? més que primer fer la revolució i després la guerra era ferlos al mateix temps. Eh? Vull dir, un, un, dos fenòmens podrien dir paral·lels En aquest cas, eh, del què es tracta doncs bé es tracta de que, per un primer moment tenim donc una societat mm, catalana que, en certa manera, es basa en una burgesia, sobretot molt important que, des de principis del segle XIX, doncs, està generant una economia important a través de la industrialització. I aquesta gent, en definitiva, amb l'arribada a la república, en gran manera estarà a favor d'aquest nacionalisme, però al mateix temps, eh, quan veu que també és, més, eh, que és, una que és un govern també molt més social, també, en certa manera, tindrà o engendrarà certes pors davant d'això, no? Cosa lògica, d'altra banda, des del punt de vista d'ells, no? Amb el tema monàrquic, bé, la qüestió és que, com a tot arreu, també n'hi ha hagut i n'hi ha de monàrquics aquí i n'hi haurà, no? En aquest sentit, jo crec que el, que el procés revolucionari va impactar d'una forma tan directa damunt de les nostres estructures eh, socials i històriques i de sentiment català, podríem dir, que estaven més pròximes, podríem dir, més al centre dret que no pas a la revolució pròpiament. Tot i així, Espanya és un país que ha demostrat, eh, tant Andalusia com a Catalunya, l'arrelament d'aquestes tendències anarquistes, sobretot en la seva banda més, més, eh, més obrera. Llavors, pràcticament passa un xoc. Jo tinc, la meva opinió en aquest cas, és que va ser un xoc pròpiament entre una societat ja estructurada, bastant eh, doncs, eh, emmirellada en el tema burgès, i, i després de cop i volta en un procés revolucionari, en un procés de guerra, d'un intent de cop d'estat, Eh, qui resol el problema és el, els treballadors els proletaris, juntament com dèiem amb les forces d'orra llavors aquí es, es crea una societat que de cop i volta, avalada per les armes que en molts processos històrics ha sigut la manera en què s'han acabat produint els processos de crisi eh, crea una situació i un espai de xoc és el primer moment en què possiblement tota aquesta burguesia que portava pràcticament uns doncs, cent anys fent el que li, don, li venia bé es troba amb una, amb una justícia popular una justícia popular que no fa judicis, eh, vull dir que són judicis en tot cas sumaríssims i que aquí t'agafo i aquí eh, doncs, eh, t'aplico la justícia popular, no? I aquesta és una tendència que podríem dir s'ha vist malament i després, eh, per part d'alguns, hi ha hagut també la intenció d'intentar combinar les dues coses, no? perquè en aquest sentit ni tots eh, eren tots els burgesos podien dir que tots dolents no? ni tots eh, eren tot, tot bons ni tots volien tampoc que els obrers eh, morissin cada dos per a les fàbriques i tampoc, volien arribar doncs, a una, una igualtat, no? I aquesta és una mica, crec, la, la, la dificultat que hi va haver en tots aquells moments gent que va voler participar, com va dir el senyor Companys no? el senyor Companys és un abogat sindicalista i aquest, d'aquesta manera ell s'apropava també als, als obrers però d'altra banda ell també tenia una formació podrien dir una mica més burgesa. I és un personatge que va estar sempre una mica entre els dos bàndols. Podríem dir seria la persona que, que va intentar atentar una mica a tots i també doncs, em va sortir molt mal parat eh, per desgràcia seva no? en aquest sentit. I, i bé vindria sent una mica aquesta complicació. Com arribar a, a assolir també una sèrie de requisits per part de la que és la societat catalana? que des del principi del segle XIX les està demanant a Madrid, eh, i com també al mateix temps satisfer tota una cultura mm, que ens agradi o no està molt vinculada doncs, a la burguesia. Vull dir, pràcticament des del segle XIV Catalunya és una societat vinculada al comerç, i això vol dir burguesia. I per tant doncs, quan arriba la industrialització aquesta burguesia serveix del proletari, que és un proletari que ve de molts llocs diferents, moltes vegades, i que, quan arriba el procés del conflicte doncs es troba que, que li està aplicant una justícia que doncs, de cop i volta sorprèn. Un últim comentari. Podríem fer, si, si vols, una mica aquesta comparació entre el refugi, la gent que trobem aquí doncs, refugiant-se dels bombardejos i, i les presons d'aquest període. Home, mira, l'únic comentari que se m'acuda al respecte és doncs, que pròxim al refugi on estem en aquest cas el 307 hi ha el Castell de Montjuïc no? i aquí a Castell de Montjuïc doncs, ja sabem que va actuar com a presó i en aquest cas doncs, com a presó tant el procés durant el procés revolucionari com després amb l'ocupació nacional doncs, que acaba sent també doncs, l'espai en que molts republicans dignes o no dignes tal com estàs comentant amb el tema aquest d'en García Luibé doncs, acaben sent presones uh, crec que són coses Di diferentsent eh? perquè una cosa és eh, l'aplicació la, de la llei i la creació d'aquestes eh, presons i després l'aplicació la, d'una llei social o revolucionària o lliberària, com vistil, que s'aplica en aquests moments i que també crea les seves presons. La idea possiblement bona a destacar és el fet d'aquesta aquest, idea de la reinserció. No? Una idea que justament ara també està molt en debat. No? El tema de les presons ha creat també tot un debat polític i una opinió social eh, al voltant de per què serveixen. No? Eh, molta gent creu que no serveixen de res, eh, perquè en realitat no reincerta a la persona, sinó que simplement se la té allà castigada, sense sense llibertat però amb tota una sèrie de comoditats que, que, que inclús doncs, poden estar fent canviar una mica el que seria el propòsit inicial, no? que és que aquesta persona, en tot cas, quan surti torni a ser una persona doncs, socialment acceptada. En aquest sentit, doncs, trobo que això s'ha perdut, possiblement. Aquestes primeres idees de voler tractar d'una forma més digna el que són els presoners els ja, delinqüents, etc., s'ha perdut. I s'ha arribat una mica a la idea més de l'antic règim, no? Aquella idea de quan una presó era un lloc on s'abocaven els desperdicis provocats per la pròpia societat. Els marginats que provocava la societat els col·locaven a les presons. Actualment estem funcionant de la mateixa manera i em sembla que tal com van les coses no, crec que, que s'acabi donant una reinserció social exceptuant el treball que crec anònim que es fa per part de moltes persones que sí que treballen a aquest nivell, però que possiblement moltes vegades no tenen ni el poder ni les facilitats que poden tenir doncs, les institucions que tenen doncs, un abast més gran en aquest camp no? i que moltes vegades resulta que tornaven el mateix, que són les accions anònimes i privades, individuals de cada una de les persones que estan en aquestes competències que són les que poden aconseguir una mica al petit gest una mica en aquest sentit potser podem lligar amb la idea dels refugis en tant que la gent que va participar en els refugis també va fer de forma individual no? dir, va ser una cosa doncs, que va sortir de dins alguns em diuen moral kantiana, no? diuen, jo faig les coses perquè el cos m'ho demana, no? perquè crec que ha de ser així, no perquè hi hagi una llei, o no perquè seré més acceptat socialment, sinó perquè, surto, perquè em surt de dins i ho faig. No? En aquest sentit, aquesta tasca que possiblement es pugui estar fent ara a les presons, i em refereixo, per exemple, col·lectius que es dediquen a entrar directament i a tractar d'una forma més humana els, presos, els presoners, eh, venen d'un treball individual com la gent que va participar en la confecció d'aquests espais. No? El refugi antiaeri 307 del Poble Sec. Ja hem vist una mica com, com funcionava el refugi 307 del Poble Sec, nou de la Rambla, número 169, i ara també podríem comentar un altre tipus de ruta o un altre tipus de, de visita que es pot fer a, a la Barcelona en guerra. Bé, bueno, el, el que estem proposant nosaltres és una ruta que fa Itinera Plus, que es diu dos estius del 36 i el 37, i una mica el que expliquem és el que és la Barcelona de la Rera Guarda, aquesta Barcelona que es coneix revolucionària, no?, d'alguna manera, en la qual hi ha molts aspectes. Per una banda, anem a visitar l'exposició del Museu Marítim de Barcelona, que és el Marítim entre bombes, en el qual expliquem tot el que és el salvament del patrimoni, de dels objectes que es van salvar i es van posar en museus, i per altra banda després anem a visitar diferents punts de la ciutat que tenen importància durant aquests primers mesos de guerra doncs una mica al port, per veure tot el que és l'arribada de vaixells soviètics que porten menjar, o l'arribada dels avions que venen a bombardejar a la ciutat després anem a veure la central termoelèctrica, llavors expliquem una mica tot el que és el canvi d'economia a la ciutat, la indústria de guerra les col·lectivitzacions que es fan a tots els nivells, a tot Catalunya i també a Barcelona i també parlem una miqueta de la vida al poble sec perquè després anirem al refugi 307 que és el poble sec amb la vida al paral·lel també la col·lectivització dels espectacles que també és un aspecte que es coneix molt poc i que també es va produir i el que va ser doncs, també tota, tota aquesta idea de la crema d'esglésies de l'anticlericalisme que s'havien posat a a Catalunya i també una mica a Espanya, doncs des de principis del segle XX, ha ja dinou una miqueta, però sobretot a partir de la Setmana Tràgica, i parlem doncs del que va passar a Barcelona doncs, aquests primers mesos. I bueno, és un recorregut interessant perquè això, comencem al marítim, amb la salvaguarda del patrimoni, i amb aquests mesos arribem al refugi doncs amb la salvaguarda de les persones que és l'any 36, per no confondre amb la setmana tràgica. Sí, és, a més, del, de juliol del 36, quan hi ha el cop d'estat, i una mica la idea és fins als fets de maig del 37, en el qual ja hi ha un canvi de filosofia, i després dels fets de maig del 37, doncs, serà quan els comunistes pujan al poder, i tota aquesta revolució social més anarquista, anarcosindicalista, que és més d'autogestió, entre cometes, perquè sempre hi participa la Generalitat, doncs, va perdent força, perquè els comunistes són més partidaris de tot el que és l'estat del control des de dalt realment el comunisme soviètic de la Unió Soviètica no, no té res a veure amb aquesta autogestió que hi havia anteriorment i bueno, el que volem explicar és el que hi ha aquests primers mesos revolució bueno, d'alguna manera Fins quan es pot veure? Bé, bueno, la ruta, de fet, ara mateix està prevista fins al mes de novembre, que s'acabarà l'exposició del Museu Marítim, del Marítim entre bombes. Però bé, bueno, també hi ha previst que després doncs, es busqui alguna alternativa, que ja no sigui l'exposició, perquè ja no la tindrem, però bé, bueno, començar des d'alguna altra banda i també poder explicar el mateix sense l'exposició. Mira, aviam que està pensat. refugi 307 del poble sec. Han col·laborat en aquest reportatge del Centre d'Interpretació Històrica Refugi 307, la Leila, el Marc i la Mireia, tres dels guies d'Itinera Plus i el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, que condueixen les visites al refugi. Els agraïm molt les seves explicacions. I us animem a tots els amics i oients d'Ones de Pau a que visiteu aquest refugi antiaeri del Poble Sec. El proper divendres tornem amb un nou programa, com sempre, de dues a 3 de la tarda, aquí, a Contrabanda FM, 91.4 del Dial de Barcelona. També podeu escoltar la repetició d'Ones de Pau els diumenges a les onze i mitja de la nit i connectant-vos al blog onesdepau.contrabanda.org podreu escoltar tots els programes emesos amb presentacions multimèdia que anem actualitzant cada setmana. Fins la propera. Salut i pau a tothom. Ones de pau a contrabanda FM. A contrabanda FMA. aprender ven aquí te enseñaré lo que pasa con la rumba y no pierdes el compás los gitanos de hoy en día cuando se lían de juerga Se pasan horas enteras Cantando de esa manera Cantando de esa manera Con el ritmo de la rumba Mis manos me pide palmas Mi cuerpo me pide juerga.